Велетень, що бавиться дитячим трамвайчиком. Кінг-конг, котрий збирається на дах неіснуючого хмарочоса. Блакитна мрія для тих, хто не був тут ніколи. Втрачена можливість плести светр на березі Тихого океану. Важкий переліт. Як завжди влітку відключили гарячу воду. Її не буде до наступного понеділка. Помилась у холодній і в ліжко. Винесла годинник, щільно завісилася фіранками, стулила повіки. Здається, я вже ніколи не зможу нормально заснути. Під подушкою десять облаток фенозепама, вони лишились після бабусі, я давала їй по одній пігуці, а потім по дві. Частина четверта. Діти. Годинник показував п'яту ранку. Це був не мій почерк, уже не кажучи про саморіч. Я прискіпливо ставлюсь до кольорів довго вибираю навіть конверти з Маркою. Зелений блокнот. Ну, не мій колір, не мій почерк. Я взагалі не люблю писати, а тим паче вести щоденники. Про це я й сказала Мсія, щойно налила в його келих вина, і почула, звичайне, як спалося, пані Голко, це мене майже збісило. Ви знущаєтесь? Вважаєте, що я могла заснути, маючи у руках ваш речовий доказ? Але, мсьє, мушу вас розчарувати?» І далі виказала усе, що думаю з цього приводу. «Ну так, звісно, мені цікаво тут жити. Я просто балдію і тащусь. Мені на рахунок капають чесно зароблені за розливання вина гроші. Я набрала три кілограми, чим дуже потішила матусю Жеже. У мене з'явились друзі» яких я ціную за те, що можу втратити за черговою вечерею. Це все зрозуміло. Але цей блокнот. А що в ньому такого? Цілком серйозно спитав Мсія. Я рота роззявила. А потім мене ніби обухом прибило, звісно. Він не міг його прочитати, адже не знає мови. Довелося переповісти у скороченому варіанті. Мсія відсьорбував вино і слухав. Вийшла така собі Історіка виридливої дамочки, Котра нудить світом. Дійсно, після роздумів промурчав Мсьє, Це не ваша річ. Вони щось наплутали. Прошу мене вибачити. Я утішилась, подякувала Богу, Що усе з'ясувалося. Не люблю недомовок і загадок. У день засів за написання листів. Це він робив регулярно. Із дванадцетої до четвертої години з невеличкою перервою на обід, який приносили йому до кабінету Матуся Жеже. Цю священну місію вона не доручала нікому, а вже як мальовнича, оформлювала інкрустовану морськими мушлями тацю. Порцеляновий полумисок із супом оточували фігурно нарізані овочі, з крихітних шматочків чорного хліба стирчали шпажки з анчоусами, оливками, сиром. Мсьєзе, зазвичай, з'їдав лише суп, а вся краса залишалася матусі Жеже, котра потім на кухні у глибокій задумі колтала ці шпажки і докірливо хитала головою. Але сьогодні матуся ледь вирушилась, та цього не вбрала, як наречену перед весіллям, і без опустилась на лаву у кухні. «Мабуть, щось із стиском, повідомила вона. «Я віднесу», – сказала я. «Ой, не знаю, чи сподобається це мсьє?» І з сумнівом похитала головою матуся. Хех, «Яка різниця?» – подумала я. «Хто з'являється перед його ясні очі вранці, а хто в обід?» «Щодо цього, є якісь особливі розпорядження мсьє?» – спитала я. «Ну, взагалі він звик, що це роблю я. У нього купа паперів на столі. І тацю треба ставити так, щоби...» Вона пустилася у розлоги пояснення, яким чином, на який бік столу треба ставити тацю з супом. «Чи не треба при цьому насвистувати хорал Баха?» – спитала я. «Або виклацувати зубами танець із шаблями?» Матуся ЖЖ ображено засопіла. «Ніколи не можу зрозуміти, коли ти жартуєш, а коли говориш серйозно», – пробурмотіла вона. «Гаразд, не си, тільки дуже обережно і тихо». Мсьє не любить, коли йому заважають в цей час балачками. Я взяла тацію. Не хвилюйтеся, все буде за першим розрядом.